Марго навпаки мирно Чоловік Марго спершу був шокований звісткою про те, що дружина його покинула Однак пізніше виявилося, що саме цього йому й треба було Виявляється, він створений, щоб жити самому Виявляється, діти й дружина заважали йому самореалізуватися він активно взявся за докторську дисертацію і справа просувалася дуже успішно. За цей час Леська народила близнюків-хлопців. На загальних зборах колективу фірми «Розкажи мені» вирішили назвати їх Петром і Павлом. Через півроку після неї розродилася і Марго, як і очікувалося дівчинкою. Шеф більше не стрибає у гречку. Він дуже змінився. Скоротив кількість нарад і набавив усім зарплату. Він безмежно пишається своїми богатирями. А може собою? Це Ахметова плем'я не розбереш. Марго і Андибер зі своїм циганським табором живуть щасливо. По черзі бігають на роботу і по черзі сидять з малою. Часом беруть її на роботу, нехай звикає. Васьок без змін. А світці лишилося обігти два села. Американський бос був у захваті від проведеної колективом роботи. Щоправда, свої розкритикували їх. Хіба можна виносити сміття з власної хати? Але нічого, обійшлося. Демократія. Американський бос замовив наступне соціопсихологічне завдання – з'ясувати, який в українців ідеальний образ месії, якого вони підсвідомо очікують. Тож усі готуються до нового польового сезону. Кінець озвученої книги. Читала Світлана Дмитренко. Київ, 2004 рік.